трудовий колектив. Глава 17. Державне соціальне страхування. Глава 18. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Глава 2. Сторони і зміст трудового договору. Глава 3. Трудовий договір. Сторони договору Працівник і власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган. Зміст трудового договору. Права і обов'язки сторін. Працівник і власник, уповноважений ним орган укладають угоду, в якій обумовлюється зміст умови договору. Їх поділяють на А. Безпосередні, що визначаються сторонами. Б. Похідні, що передбачені у законодавстві. Безпосередні умови в свою чергу поділяються на необхідні, без досягнення домовленості, по якій договір не буде укладений. Це такі, як місце роботи, спеціальність, кваліфікація, посада, та розмір заробітної плати, додаткові випробування при прийнятті на роботу, сумісництво професій, інші соціально-побутові пільги, житло, дитячий садок, організація громадського харчування та інші. До похідних відносяться охорона праці, матеріальна, дисциплінарна відповідальність та інші умови. Строк випробування при прийнятті на роботу встановлюється стаття 27 Кодексу законів про працю А. Для робітників не більш одного місяця Б. Для інших не більше трьох місяців В. В окремих випадках за погодженням з відповідним комітетом профспілки шести місяців, строки трудового договору. А. Безстроковий, що укладається на невизначений строк. Б. На визначений строк, встановлений за погодженням сторін. В. Такий, що укладається на час виконання певної роботи. Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим. 1. При організованому наборі працівників. Друге, При укладенні трудового договору про роботу в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівнених до них. 3. При укладенні контракту. 4. коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі. 5. в інших випадках, передбачених законодавством України. Глава 3. Трудові правовідносини. Конституція і законодавство України Закріплює і регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності. Особливості окремих кооперативних, орендних, комерційних та деяких інших підприємств і установ Визначаються їх статутом і чинним законодавством Трудові правовідносини виникають в результаті прийняття на роботу При прийнятті на роботу забороняється А. необґрунтована відмова Б. Обмеження, пряме чи непряме Прав встановлення переваги залежно від походження соціального і майнового стану, расової, національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань і характеру занять, місця проживання та інших обставин. В. Вимога відомостей